Legea numărul 11 Pune-te pe tine pe primul loc Sunt cărți întregi despre acest subiect Are legătură foarte mare cu iubirea de sine Și ce pot să spun este că iubirea de sine Este un rezultat a faptului că înveți să te pui pe tine pe primul loc Și asta... Se răsfrânge atât asupra relațiilor tale cu persoana iubită Cât și în relațiile tale de serviciu Sau relația cu părinții În absolut orice fel de relații Cred că cel mai simplu mod de a înțelege Cum anume să începi să te pui pe primul loc Este să te gândești la tine ca la o țară Și ai văzut că sunt unele țări Pentru care lumea se îngrămădește să le viziteze și sunt și unele mai puțin atractive. Sunt chiar unele țări care îți cer și viză pentru a le vizita, în timp ce sunt unele țări care te roagă ei cu bani să vii să le vizitezi. La fel trebuie să fii și tu ca bărbat. Și acum gândește-te. Tu ești o țară, caracterul tău, personalitatea ta. Da? Ești o țară frumoasă, o țară care atrage mulți turiști în ghilimele? O țară interesantă, cu multe lucruri de descoperit, și am identificat patru comportamente prin care încep să te pui pe tine pe primul loc. Și continuăm cu metafora cu țara. În primul rând, ce face o țară care se respectă este că își acordă importanța cuvenită. Așadar, primul lucru pe care tu, ca bărbat, trebuie să începi să-l faci, este să îți acorzi importanța cuvenită. Adică să te cunoști pe tine însuți, să înveți despre tine, despre valorile tale, despre convingerile tale. Așa cum o țară își cunoaște istoria, își cunoaște rădăcinile, își cunoaște identitatea ei națională, știe care sunt valorile ei, la fel te încurajezi și pe tine ca bărbat să descoperi care sunt lucrurile care te pasionează pe tine, care sunt importante pentru tine, și cu care te identifici, care sunt valorile tale. Iar tot aici legat de istorie, să începi să cauți, să devii curios în legătură cu masculinitatea ta și identitatea ta masculină până la urmă. Adică cine ești tu ca bărbat? Cu cât știi mai mult despre lucrurile astea? cu atât ai o direcție mai clară de urmat. Deci asta înseamnă să-ți acorzi importanța cuvenită. Înseamnă să te tratezi cu maximă responsabilitate să te respecti pe tine în primul rând și să începi să investești în tine și să-ți acorzi atenția pe care o meriți. Al doilea lucru pe care îl face o țară care se pune pe primul loc este să stabilească granițe și să le comunice celorlalți. Iar atunci... Când aceste granițe sunt încălcate, să-i atenționeze. Același lucru te invit și pe tine să-l faci. Să stabilești granițe și să le comuniști celorlalți. Iar atunci când aceste granițe îți sunt încălcate, să-i atenționezi. Fără să etichetezi, fără să sari la bătaie, adică să o faci cu iubire. Iar un exemplu bun în sensul ăsta este filmul Ip Man. Este vorba de maestrul lui Bruce Lee. Filmul surprinde foarte multe lupte. Dar ceea ce redau ei foarte bine, adică regizorul și întreaga echipă, este că maestrul Ipben îi pune la pământ, dar cu iubire. Adică se vede că în fiecare luptă este vorba de respect, își respectă adversarul. Însă atunci când îi se încalcă granițele, acesta răspunde pe măsură, nu se lasă călcat în picioare. Și ideea e să-ți dai seama... Ce au voie ceilalți și ce nu au voie. E important să ai granițe care au legătură cu principiile tale. ce îți place ție să faci, ce te deranjează, lucrurile pe care le dezaprobi. E vorba iarăși de valori. Da? Că la pasul 1 a zis să te cunoști pe tine, să vezi ce valori ai. Spre exemplu, acest cod. Da? E vorba de granițe, e vorba de niște principii, despre niște lucruri care te fac pe tine ca bărbat. Și iar răspund că e important să ai granițe, dar să nu te lași condus de ele. Și hai să dăm un exemplu Respectul da? Este o valoare pentru tine Când cineva nu te respectă Deci îți încalcă granița asta Adică nu doar că nu te respectă Te jignește Dar nu devii reactiv Deci nu devii reactiv Eu te încurajez să-ți comunici granița Și să-i atenționez Dar cum? Cu iubire Adică nu devii reactiv ci le spui Simt că nu avem o discuție bazată pe respect În momentul de față și asta mă deranjează. Vom continua discuția altă dată. Așadar, rupi raportul, adică rupi interacțiunea, oprești. Asta e tot. Și tot în cadrul ăsta ține și exercițiul de a spune nu, adică hai să învățăm să spunem și nu, pentru că suntem antrenați ca bărbați să intrăm în rolul de salvator, să-i mulțumim pe toți ceilalți, să-i facem pe toți fericiți, mai puțin pe noi. Și să sărim în ajutorul lor de fiecare dată, chiar și atunci când ei nu ne cer ajutorul. Și de aceea te încurajez să înveți să spui nu. E ok să spui nu, chiar dacă ceilalți nu te vor mai place așa mult. Și un exercițiu foarte bun este să spui nu atunci când nu vrei să împrumuți pe cineva. Pentru că știu că e o problemă destul de frecventă. Când unul dintre prieteni își cere un împrumut, spune nu. Dacă asta simți cu adevărat, nu te gândi, bă, la ce o să spună dacă o să îl refuzi. Gândește-te în primul rând ce spui tu. Deci învață să spui nu și învață să le comunici celorlalți cu iubire granițele tale. Al treilea lucru pe care poți să-l faci este să îți exprimi părerea și opinia în legătură cu un lucru. Pentru că de multe ori nu vrem să părem ridicol sau da, vrem să salvăm aparențele, avem un punct de vedere, dar nu l exprimăm. Și vreau să te încurajez, ca adult responsabil, să faci exercițiul ăsta de a-ți exprima părerea și opinia cât mai des. De ce? Vrei ca ceilalți să știe cine ești tu, de unde începi și unde te termini. Da? Iarăși facem metafora cu țară. Pentru că în felul ăsta, ceilalți ajung să te cunoască mai bine și totodată să afle lucruri despre caracterul tău. Deci e important să-ți exprimi părerea sau opinia, chiar dacă riști să-i jignești pe ceilalți. Sau nu neapărat să-i jignești, pentru că sigur nu o să înjuri, ci riști să-i deranjezi, să nu fie de acord cu părerea ta și e ok. Iarăși e important să-ți exprimi părerea dintr-o poziție de adult, fără să acuzi, da? fără să etichetezi sau fără să fii persecutor. Deci fără energie negativă, ci dintr-un spațiu al dialogului. În care tu nu vrei mai mult să demonstrezi că ai dreptate, ci vrei mai mult decât atât să susții un dialog în căutarea adevărului. Adică accept și punctul de vedere al celuilalt. Însă e important ca celălalt să știe care este părerea ta. Da? Gândește-te cât de des îți exprimi părerea sau cât de des îți reții părerea. O ții doar pentru tine. De frică să nu jignești, să nu-i deranjezi pe ceilalți. Da? Tu mai las, la fi atent. Și al patrulea lucru, și poate iarăși extrem de important, este să te sărbătorești periodic. Gândește-te iar la țări. Da? Gândește-te la România. Avem sărbători naționale. Da? În 1 decembrie, 24 ianuarie, sunt foarte multe sărbători. Ce face o țară este să-și respecte tradiția și să se sărbătorească periodic. Tocmai asta te încurajezi și pe tine să faci. Când a fost ultima dată când te-ai sărbătorit? Când te-ai scos pe tine în oraș? Când ai ieșit doar tu cu tine? Sărbătorește-te periodic pentru că ai foarte multe lucruri pentru care merită să te apreciezi tu pe tine. Dacă tu nu înveți să te iubești pe tine și să te apreciezi tu pe tine, păi ce pretenție să mai ai de la ceilalți? Pentru că totul începe în primul rând cu tine. Dacă tu singur nu ești capabil să-ți respecti propriile decizii, să te apreciezi pe tine, să te sărbătorești, celorlalți normal că le vine foarte greu. Știi? Adică dacă tu nu ai grijă de tine, de ce ne așteptăm ca ceilalți să aibă grijă de noi? Așadar, bărbate, acordă-ți importanța cuvenită, cunoaște-te pe tine, descopere-ți valorile, lucrurile care sunt importante pentru tine al doilea pas stabilește granițe și comunicăle celorlalți și atenționează-i când acestea sunt încălcate, cu iubire, bineînțeles. Al treilea lucru exprimă părerea și opinia cât mai des și iarăși într-un context în care e relevant. Adică nu neapărat tot timpul să intri în discuție când nu, dar când este o chestie relevantă pentru discuție, adică adaugă valoare, spuneți și tu părerea. Iar punctul 4. Sărbătorește-te periodic. Sărbătorește-te periodic.